Mutazamadi wa wamluguru TV watummanii yangu mzima wa afya ambleo ni Merudi kuelezea tena jinsi ya mwanamke ambaye asiweza kupata ujazito lakini amefungika kwa njia ya majini Tulizungumzia njia za uchawi sasa tunazungumzia njia ya majini Tuasema mwanamke ukikuta amwenda hospitalini aetazamwa vipimo vyote hana tatizo amekwenda katika waganga, amekwenda wa amehangaika, wa amefunwa miti shamba, hana shida yoyote. Hapa kuna option mbili. Huenda mtu huyu amefungika kichawi au mtu huyu amefungika kwa njia ya majini. Sasa utamtambuaji mtu aliyefungika kichawi na utamtambuaji mtu ambaye amefungika kwa njia ya uchawi? Huyo aliyefungika kwa njia ya uchawi mara nyingi sana huo huzunguliwa sana na tumbo sehemu za chini yake nena. Yaani chini ya kitovu chingo lake kubwa linamsumbua sana na mara nyingi mtu huyu anakuwa si mwenye kuenda ile talai kwa mpangilio na mara nyingi sana huwa hata akipata ule mwili wake basi huwa inatoa harufu au huwa inakuwa ni kama mtu ambaye alijifunga akawa amejitereusha hii njia ya kujua mtu huyu ana uchawi Lakini mtu ambaye amashumuliwa amefungwa ukidhazi kupitia njia ya majini. Mtu huyu mara nyingi sana huwa upatwa ndoto, yani ndoto za ajabu, mfano ndoto za kufanya tendo la ndoa, lakini pia kupata ndoto za kusema amezaa ame, ame mtoto, kuwa na ndoto za kuibimiza, ku, za, za ku, kunyonyesha, kuwa na ndoto za kusema kwamba labda anatokwa na damu kuwa na ndoto za ajabu ambapo unakuta unatana na mwanaume ambaye anemfahamu kesura kwa hizi ndoto zinabashiria kabisa mtu huyu tayari ameingiliwa na jini, jini huyu huwa wanaenda kukaa katika miliga ya uzazi na kuzuria njia za kuto kuwezo kutokuweza kufanikiwa. Kutu. Kwa hiyo option mbili nimesema kwa option ya uchawi lakini pia tuna option ya majini. Kwa hiyo dalili za mtu mwenye majini huwa mara ndoto zake zinakuwa ni ndoto za kutembea na wanaume Haiza ni ndoto za kutembea na wanawake lakini pia huwa unapato anapato sana unauua anapato sana na na, na za kushika ujauzito mara utakuta mezama au kwenye sherehe mara yuko kwenye harusi mara ndoa na wanaume yani ndoto zake zina hizo Kwa mtuhuyu mara nyingi nakuwa anasumbuliwa na maswala ya majini. Lakini ukiona mtu huyu ndoto zake haziko ziko sawa, lakini tayari amekwenda katika upande yake. wake akitoa hezi na wana linatoa harufu, aidha ni akiangalia wakati mwingine heta kwenda bila mpangilio, huwa anapata maumivu makali wakati wa tendo ndoa au wakati wa kuingia wa, wa katika hezi, basi mtu huyu yue ni tayari amfanywa uchawi. Falonisho lake ni kupatikana mtu mwenye uwezo wa kutatua uchawi, mwenye uwezo wa kufungua uchawi ili hakisha kufungua sasa uchawi ndio kumtibu kumpa maswara ya dawa za kizazi. Uwezo kampa mtu matoala ya kizazi bila kumfungua uchawi. Anaweza kunywa dawa lakini asifanikiwe chochote. kwa kwanza fungua uchawi alafu pia mpatie madawa. Kwa hiyo zangu si mimi kila siku nasema siko hapa kwa niyaba kukambia kwamba ujipangu ni kushurikia. No. Siko hapa kwaniyaba kusema kwamba lazima mimi ujipangia kwango ni kufanye tima. Hapana nipo hapa kwajiri ya kukweli mishana, kujua uchawi hupo, kujua majini hapo, na kujua kwamba tunaweza kujikinga na jumbi hatari kama hivi Tunaweza kujikinga na wangu ya uchawi kama haya. wapo watu anoweza tena zaidi, zaidi, zaidi kuliko hata mimi. Lakini pia, kitu cha kwanza cha umuimu sana katika maisha yako. Mutangulize mwanjizi mungu, dua Muombe sana Mwenyezi Mungu na kitu kama hivi. Kama unakuwa umekwenda katika hali zangu umekuta umeshindwa sasa itabidi utafute watu ambao Mwenyezi Mungu amewapa makarama kwa ajili ya kuweza kutatua matatizo kama haya. Lakini kinga ya kwanza ni Mwenyezi Mungu, kinga ya kwanza yeye ambaye aliyetuumba, yeye ndio mwenye uwezo wa kujua kila kitu, uchawi, mwenye uwezo wa kujua majini, mwenye uwezo wa kujua kila mpumo wa maisha yako unatoki wapi. Kwa hiyo sisi tupo kama washahidi au tupo kama washiriki ambao tume tume tumepewa makalama kama tu, kama chanzo cha kutatua kile ambacho wenzetu wengine wanakuwa wameshindwa. Kwa hiyo kitu kama hivi jamani hii ni dunia, dunia tuna mambo mengi sana. Watu tuna katika mitiani mikubwa. Naamini hakuna mwanadamu aliyekamilika wote wako tofauti lakini nipo kwa ajili ya kukuelimisha. Nipo kwa ajili ya kukwambia kwamba usijisahau Ombe mjezi Mungu fanya madua mambo yaende sawa. Ukishindwa tafuta mtu sio mruguru. Tafuta mtu mwenye uwezo na yuko sahihi, mwenye uwezo wa uchawi, akufungue, akunyanyulia mambo yako ili uende. Usichoke kuhangaika. Uenda umekuja kwangu umeshindwa. Nenda si ngine usiyeshindwa. Menda usichoke. Mwanadamu hatujaungwa sisi kuchoka. Kila siku maisha hapo dunia ipo. Kwa hiyo kila siku matatizo yanazidi kuwepo, yatazidi kuongezeka na matatizo ndo, ndo, ndo, ndo, ndo, mitiani, ndo mitiani, ya kimaisha. Ukishakuwa na matatizo basi ujue ni hilo ni changamoto katika maisha. Kwa itaidi jitahidi na ili uitatue hayo matatizo. Usimwache mtu usimwache kwa sababu hazai. Huenda katoka hapo kaenda kuingine akasaidiwa na akazaa ukajisikia aibu. Uenda tatizo unalo Kwa hiyo cha umuimu ukiona labda mwana mkia ukiona mwana mwana hana uwezo, janibu ni kutafuta njiya sahihi ili mweze kupata. Suluhisho. Waza salamu alaikum warahatulahi wabarakatuhu.